Влиянието на музиката 17-та школна лекция на Общия окултен клас 22 юни 1922 година, четвъртък София Тайна молитва Прочетоха се темите за музиката. Сега, ако ви попитат кой свят засяга музиката или от кой свят произхожда музиката, какво ще отговорите? От умствения свят, т.е. само един интелигентен човек може да пее. Следователно, музиката и човешката интелигентност вървят заедно, защото правилната мисъл – това е музика. Сега аз ще ви дам един малък музикален опит – един музикален опит. Разбира се, онези от вас, които не знаят да пеят, трябва да правят усилие. Най-първо, заучете гамата. седем тях тона и от тях естественият тон, от който започва гамата. Може да вземете естествения тон на органа или на пияното. Някои пияна започват по-високо или по-низко с половин тон. Заучете тоновете на гамата без повишение и без понижение. Естествено, всички тук заучете до, ре, ми, до, си, напред и назад. Когато имате добро разположение, изпейте тоновете. После, щом се измени вашето разположение, пак ги изпейте и забележете каква е разликата. За пример, гневен сте, изпейте до, ре, до, си и назад. И вижте какви съпротивления ще срещнете. Наблюдавайте психически. Разлика правете в пеенето. Някой път имате дисхармонично настроение. Вижте на кои тонове, каква дисхармония се явява. Някой път може да имате някой вътрешен страх. Пак изпейте гамата напред и назад. Забележете при кои тонове не върви добре. Ще правите психически наблюдения Правете тия опити и психически ще почнете да отличавате къде куцате За пример, някои музиканти, слушал съм, взимат по-високо рето Не може да взимат правилно В пеенето не може да го взимат правилно Защо? Защото са чрезмерно активни Някъде сито не взимат правилно Някъде дото не взимат правилно. Да пееш, значи, всякога трябва да вземеш тоновете правилно. Щом измениш в каквото и да е отношение, ти вече не си музикант, не спазваш правилата. Следователно, музикант е само този, който при всички условия спазва природните отношения. Разбирам разумните природни отношения, които съществуват между тоновете. Сега, за пример, когато се карате, а карането е музика, някъде натъртването при някой тон е по-силно. В говора, нали има повишение и понижение? Ако ние преведем гнева в музикален език, а то, когато се разсърди някой, той пее форте. Когато иска някой да го замаже, той пее много меко, пее пианисимо. Но ще забележите, че у всички вас тоновите са слабо застъпени. В миналото вие не сте научили музиката и сега трябва да правите много големи усилия. И вашето скъсяване на живота се дължи на нямане на музика, липсва музика. Престъпността у хората се дължи на това, че музика няма. За пример, хора-убийци нямат никаква музика. Следователно, музиката е един стимул, щом почнеш да пееш, Кръвта почне да се принасе към предната част на главата. Мозъкът привлича кръвта към предната част и тъй мозъкът се развива правилно. И първото нещо на черната ложа е, че тя всякога казва, ти си устарял, на тебе не ти трябва пеене. Господ и без твоето пеене може, ти днес ти неразположен, не пей. И почнеш да загробяваш, да загробяваш, докато загубиш то и чувство и кръвта слеза в долния център на мозъка, и всичко благородно изсъхва е съх в теб. После, у някои хора този срам, те обичат музиката, но не пеят, понеже другите ще им се смеят. Няма какво да се срамувате, защото няма певици. Само една певица съм чувал да пее хубаво, тъй да владее гласа си. Една туркиня, чувал съм преди 20 години. Две или три певици съм слушал, които пеят хубаво, да взима душата участие, а не само да трепери гласа, да правиш усилие. Музиката е едно естествено изкуство. Като седнеш и почнеш да мислиш как ще пееш? Не, трябва да пееш без да мислиш. Почнеш да мислиш как ще пееш? Няма да пееш. Когато някой човек почне да мисли как да плаща дълговете, той пари няма в касата си, а когато касата е пълна, не мисли, а плаща. И който дойде, колко имам да ти плащам, ето защо касата му е пълна. Всички ние сме хора, които много мислим за религията, много мислим за добродетелите, много мислим. Защо мислим? Понеже касите са празни. Сега учениците на Окултната школа не знаят музика. Щом като касата е празна, ще мислите, но ще знаете, че без музика не може да бъдете ученици на школата. То и трябва да знаете. Едно условие. Без музика не може да бъдете ученици на школата и то тъй доста добри ученици. И първото нещо. Първият изпит по музика ще дадем и там може да пропаднете. Първият изпит в школата е музиката. Ще ви дадате едно парче да го изпеете, една много проста песен ще ти дадат да изпееш. Тъй, разбирате вече, музиката и мисълта вървят паралелно. И после, музиката може да я употребим като едно възпитателно средство. Наблюдавайте кои хора какви песни обичат. Когато някой е неразположен, изпейте му песента, която обича и той ще има разположение. Всеки човек има любима песен, религиозните хора в православната църква, в Евангелската църква все си имат някоя любима песен. Сега първо вашето наблюдение, което трябва да правите, е при взимането на гамата. То упражнение ще го правите за две седмици наред, всеки ден, сутрин и вечер преди да се лягате. Сутрин ще изпеете гамата по три пъти. Наблюдение ще правите, не само тъй. Вие искате да изучавате окултни науки, имате велики идеи да схващате силите на природата, но ако вие не можете да схванете разликата между два музикални тона, леките вибрации, как ще схванете уния велики сили, на които тоновете са по-високи, как ще схванете тях? И сега аз не искам да ви поощрявам, но когато изучите окултната музика, вие като запеете, ще започнат да се групират всички песачинки на едно място и да образуват камъни. Има окултни песни, при които само като запееш на един камък, за 10 минути отгоре той ще почне да се разсипва. Има окултна музика, която, ако я запееш, ти може да спреш течението на една река. Има окултна музика, като я запееш при някой съхнал извор, водата ще тръгне. Да, и ако някой път вие изсъхнете и замязате на изсъхнали извори, то е защото не пеете. Вие казвате, Господ не ме обича. Изсъхне вашият извор, запейте и веднага ще потече вашият извор. Ще кажете, аз сега съм тъжен, като стана в добро разположение, тогава ще пея. Тогава няма защо да пееш, сега ще пееш. После, ако на някой от вас излезе цирка, ще ви дам един опит, музикален опит, да го лекувате. Ако някой има цирей, изпейте му сутрин три пъти гамата, вечерта пак три пъти и ако пеете правилно, този цирей ще мине. И защо някои болести не се лекуват? Изгубвате музиката. Човек, който се оплаши и не може да пее, умира. Имаш възпаление, 40 градуса температура. Запее някоя песен, веднага на няколко градуса ще спадне температурата, а лекарите ще кажат, той е болен да мълчи никакво пеене, само да чувства диханието си. Имате неразположение, едно неприятно състояние – пейте. Изпейте на той състояние една песен, втора, изпейте трета, докато изпеете подобаващата песен, практическото възпитателно влияние на музиката – то ни интересува. Не ни интересуват тия неща, които ни пречат, а какво може да произведе в нас музиката. То ни интересува. Сега във връзка с музиката ще определя два пътя на живота. Един възходящ правият път на живота и нисходящият път на живота. Възходящият правият път на живота е път, който съдържа в себе си всички възходящи сили. Формите има, съдържание има и смисъл в себе си има. Той се нарича правият път. Нисходящият път е път, който съдържа всички нисходящи форми, съдържание и смисъл на нисходящия живот. Те го наричат левият път. И тъй под път ще разбирате всички възможности, които живота изисква в даден момент. Той се нарича път. Сега музиката е едно от средствата на правия път, на възходящия път, едно от великите средства на възходящия прав път на живота и следователно всеки един живот трябва да започне с музика. Сега, когато пеете, няма да пеете, както учениците, до, ре, ми, фа, сол, това не е пеене, ама ти ще спреш, като кажеш до. Ще забравяш, че си в света. Като кажеш до, ще мислиш, че ти започваш живота. Започваш да живееш. И като кажеш ре, ще мислиш, че този живот, в който живееш, ще почнеш да го оформяваш, да събираш материали заради него. Като дойдеш до ми, ще подразбираш, че разпределяш този материал. Фа подразбира. Полученото вътрешно съчетание, за какво може да се прилага в живота. Сол, това е градеж. Започване на градежа. Ла е мазилка. Си е завършване на прозорци и врати. Тогава вие ще свършите, ще направите не само механически прозорци, но ще знаете, че един прозорец е едно отверстие, място от дето светлината може да дойде. Вратата е място, откъдето един човек може да дойде, път за движение на душата. Когато ние говорим за прозорци и врати, разбираме, че прозорецът е място, дето светлината може да проникне, а вратата е място, през което душата може да влезе. Това са само някои окултни бележки в музиката, за тях ще говоря и друг път. Сега изпейте до... Вие вземете до има ли музика в той до? Още по-тихо. Още душата не взема участие в той пеене. В тия трептения не само ти трябва да вземеш участие, но трябва да контролираш и дихателната си система, понеже тук имате още един от важните центрове ларинкса. И чрез мозъка вие ще развиете ларинкса и правилният говор в света зависи от музиката ако музиката е правилно развита и говорът ще бъде правилно развит. Следователно, ще съсредоточите всичката си енергия в дробовете между симпатическата система и ларинкса, Между тия два възела започва да се върти това колело на мозъка. Разбира се, у вас има този срам, ако вдигна някого сега да пее, вие в синта ще почнете да се смеете. За пример, няма да гледате как пее той, Ама ще се кискате, ще се смеете, че той не взима правилно тоновете. А с това, вие изгубвате желанието той да пее. Е, добре. Сега, нека вземем всички първия тон. До. Всички пеят. До, до, до. Сега да дойдем до ре. До ре, ре. ре. По-силно. Не вземате правилно. Не е чистото и ре. ви нещо. Показва, че енергиите не са разпределени правилно, куца нещо, но дото е чисто добре. Всички изпяха тъй последователно цялата гама. Аз някога ще ви занимая, ще вземем някои окултно упражнение по музика. Тогава ще направим една разлика. Ще изпеем една обикновена песен по му, после ще изпеем същата песен по правилата на окултната музика. Да видим какъв ефект може да произведе тя. Сега останалите работи ще четете следващия път. Друга тема имате ли? Не. Ползата от планинските върхове. Каква полза принася изкачването? После, каква друга полза? Задържат се там снеговете, привличат влагата, ветровете. Сега вие си отбелязвайте всички тия предмети, не мислете, че те са дадени произволно. Всичките теми ще ги напишете в една особена тетрадка. Ще мислите върху тях. За музиката всъщност от сега нататък ще мислите. Колкото теми сте написали, ще се спирате върху тях и ще ги преглеждате наново, защото за в бъдеще ще минем да съчетаваме. За пример, ще искам да съчетаете отношенията, които съществуват между музиката и планинските върхове. Разбира се, то са сложните упражнения, ние ще минем по-после към тях. След една година още ще дойдем до сложните упражнения. Ще гледате да турите сега една здрава основа, защото ако не турите тази здрава основа, не може да се градите. Защото в окултната школа ние имаме за цел първо да развием центровете на вяра, надежда, любов. Да развием музикалните чувства, да развием въображението, да развием математическите способности, разсъдителните способности, творческието, да развием дружелюбието, да урегулираме човешкото честолюбие, човешката гордост, после да впрегнем екзекутивните способности на човека в работа, да развием речта, да я турим в правилен път после да създадем правилните форми за живота. Това са задачи, върху които трябва да се работи. И след като се развият тия центрове, тогава ще ги свържем. Всеки един център е свързан с известно течение и тогава може да се манипулира вече. Да престоят упражнения, упражнения. Да кажем, имате една мъжна задача. Бил сте ученик или студент и сте скъсан на изпита, а средства нямате да следвате идущата година. Вашият благодетел не ви поддържа вече. Три мисли може да ви минат през ума. Да се убиете, да прекратите живота си. Какво трябва да прави този студент? Ще пее. Ще почне да пее гамата отдолу нагоре и отгоре надолу. Ще каже, животът е една възходяща гама. Запушни отдолу до и върви до, другото догорно до. Мен са ми скъсали. Ще седеш надолу с гамата. Скъсването ще го считаш повръщане по обратния път. Като скъсат някого, ще кажат повърни гамата назад. До, си, ла. Който не разбира музиката, ще каже скъсан съм. А който разбира музиката, ще каже пея гамата по обратния път. И тогава ще се качи отново до горно до. И когато освои тоновете, благополучно минава изпита. Но и когато го скъсат, пак ще пея правилно, назад камата. То е едно и също нещо. Сега, за пример, вие не може да се убедите, че като те скъсат на изпита е по-хубаво, отколкото да минеш. А че много пъти нещастни ученици не се учат през цялата година. Обаче, случи се най-лесният предмет го попитат. Получи 5 минава, а много по-добре е да го скъсат, да повтаря, да заучи материала добре, защото за следващия клас той ще е готов. Сега в окултната школа не може да минете тъй. Материалът е тъй свързан, че вие не може да минете да прескочите един материал. Всяко нещо ученика трябва да го заучи и то тъй хубаво. Каквито хитрости и да употребите, по никой начин не може да минете, една необходимост е то, да всичките неща ще ги заучавате добре. И страданията в живота не са нищо друго, освен скъсване, постоянно ни По Понякой път мислиш, че си добродетелен, но те скъсат на добродетелта. Ти кажеш, аз до вчера бях добър, но ти не си научил още изкуството да бъдеш добър. То е едно изкуство да знаеш да бъдеш добър. В окултизма ние разбираме добър човек този, който знае правилно да използва известни божествени сили в техните форми, които им са предначертани. Това значи добър човек на всяка божествена сила да даде съответната форма, която е определена заради нея. Защото ако при разни състояния, при разни настроения... И при разни възрасти знаеш каква форма съответства на тази сила и можеш да я дадеш, без да погрешиш ще бъдеш добър човек. Тъй е. Следователно ще заучавате, при еди коя сила, при еди коя случай, еди коя форма съответства, защото в окултно значение само тъй ще добиете светлина. Сега се обезсърчавате. Всеки ден ставате добър и лош и предстои ви усилена работа, главно на онези от вас, които искат да се учат. После ще пазите друго правило. Великата окултна наука всякога тъй се поставя, че човек трябва да започва с най-слабите сили в света да работи. Те са най-производителните. Ще започнеш с най-слабата сила, която имаш. И даже в практическо отношение вие забелязвате същото. Един човек, който изведнъж, като излезе от къщи, започва да взима големи крачки, този човек никаква работа не може да свърши. Колкото отива по-нататък, той отслабва, отслабва и сред пътя умори се и спира. А излезне ли някой човек и усъбни се, започне полегичка, полегичка и постепенно усилва, този човек ще свърши работа. И сега в религиозно отношение науката се състои в същото. Онзи, който като излезе на улицата и каже «Аз ще направя той и нищо няма да направи. Не, спри се и кажи «Той, което учителят ми даде, аз ще го науча». За друг път не знае, но днес тази малка крачка ще направя. Той не мисли за бъдеще. Някой, като влезе в училището, мисли как ще свърши втори, трети клас и така нататък. Каква диплома ще вземе, как ще го посрещнат, цветя, украшения. Всичкото е изпъква в ума му, но нищо няма да свърши този ученик. Та сега вие, като окултни ученици, някои от вас мислят тъй. Сега ние, като свършим, то и ще направим, оно и ще направим. Не, не, какво ще свършите вие, не мислете. Стига да свършите, не си хабете силите. Когато имате празно време, може да се мещаете по разни предмети, но в школата никакви други предмети. Вънка от школата има мечтание. Когато ние искаме такива мечтания, окултните братя, когато искат да се мечтаят, те от невидимея свят слизат долу в ада да видят всичките мечти, защото адът е пълен с велики мечти. Ако иска някой да види най-великите мещи, най-великите планове, трябва да слезе в ада. Какви мещания, планове, проекти има там? Най-учените философи пишат на свещеници, на пророци, на учители, на майки, на бащи. Всички планове там са събрани. И когато някой човек иска да стане много велик, Господ го праща долу да види великите планове. И за той в окултната школа най-порво изучават малките работи и след и пристъпват да изучават великите работи. За той ще започнете с най-малките сили, които имате в себе си, с най-малките поттици. Не започвайте с най-силния поттик на душата. Някои проповядват с най-силната енергия. Но в окултизма ние започваме с най-малките, най-слабите подбуждения. Ако ти може да дадеш живот на най-малкото подбуждение, ти си в сила да правиш велики работи. Спари ако можеш да направиш нещо добре, но ако баща ти остави 100 хиляди лева. Обаче ако баща ти остави един грош и ако с този грош ти можеш да направиш нещо, ти си човек. Пък ако можеш да направиш нещо с една стотинка, ум се иска, ум, иска се сърце. Иска се и воля, зато и с най-слабите сили, които имате, с тях ще започнете. И светът започва с най-слабите. Тайна молитва